بسم الله الرحمن الرحيم رسول الله, رسول الله،, رسول الله،, رسول الله، رسول قالوا نورينا و لا تغلبنا الله واشهدنا رسوله صلى عبدكم وحبيبه و الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه لا يمرشني سست سران و الله وبركاته ono su da je najveći nimet, najvećan bagdad, uput Allah Subhanahu wa ta'ala ko me hoće dobro i ko je vrša moće uputi dakle učenje njegova prsa širokim, prihvatanjem istine čovjek koji žele da pijene pute uputa i traga za istinu i mi svakodje nam molimo Allah Subhanahu wa ta'ala da nam podavi da idemo putem, da gdje nemo putem istini, da smo na uputi, da nam Asvore prapogatko dali svoju milost. Međutim, suprotno svega toga, postoji gatlet, nema zavudan, kriviv put. Iako je čovjek dužan dnevno, da 17 puta obavezno, da je farzno puta, da zamoli Allah subhanahu wa ta'ala, da znamo Allah su hlan u da ga ukutila pravi pur pa kaže ište nas se rata na stavljivu međutim Allah na poslanicu Allah sad nam govori o jednom drugom stavanju ljudi koji nikada ukutili ne dođu bez ozira što hlanjaju bez ozira što poste bez ozira što odu nahadž bez obzira što non stop zikri što non stop učajte dole jer se kaže inna Allahe la esta živudu min fagli ghafirim lahim Allah s.a. La se neće razvati na dobu ne malnog srca i onoga koja ja te nehaji nije samo dobu na tražnji putu od neseš za posao i kažeš šta griva će da te ne da ti ima se Čovjek mogao da uđe maksimalan tur, neka odlina birovna razgovor, šta, toliko se predstavi kao jednom pozitivnom, produktivnom, strujnom društvu, pojedincem ili društvom, tako itd. Kažu, ja sam, ja sam, ja, sam, ja imam te guzice, ja imam tu i tu školu završeno, imam toliko kursiva, imam toliko neke, specializaciju ili iskustva, s je prizad najbolje da se predstav najbolje i onda da je, ima namjeru, namjeru, Da, a vadi u držim posluku im se povedi uputem birova. Međutim, Raflet ili Nemar, Kvarido, jer da to veliki broj ljudi, jer su veliko ludi, mi je oput Augustracija. Jer vidite ih, vidite ih onakve kakvi jesu. Ja uopćen to im, dakle desno je prošli, ja im se muslimanima. Jer u očestko postavljaju pitanje koja kažu, Dovijelo sam, ili recimo taj ta osoba nostop dave, tim nostop govodi, da gleda, i u tim nije nikad fajniji. I on čovjek za sebe kaže, ako ukoda se trudim, nasućam slasti banjeta. Međutim, tije preprike, njih ima mnogo, u prvom redu tu spada slabost poznaj. Sarušenstvo ne može nikog prostaći. Ne postoje i niko sarušen, osim koga vlas u що človjev treba da žudi ga savršenjstvo, da upotvorio svoju rečnost. Problem spoznaje, slabosti spoznaje jeste spoznaje istine i razlikovane istine od neistine i zatim davanje prednosti istini nad neistinom. Jedima ni u diji koji znaju istinu, ali ne znaju prednosti, nego se ušute i dovođu do pola puta, ali ne osvijete i dovolni ema yusnaki da nastavila memberita tabu. Nemo w benimu nastavi. Allahümme seka guardara ng mouth писati gospodar ay te molim za ustrata na istinu, na pravum putu. Etzi Allahümme sallam da ur soul gospodara za oputu i ž pawna da nedi hugo nutritional iału hotra, ya mokarobe l практиk, ra subsaren spentfall andr CO, Allah, ti koji zotećiš vidove i srca, učvrsti moje srce u tvojoj vjeri. I ako se Allah i srlem molio, a o kako smo mi poželi, kako mi treba da molimo Allah, Allah'a su hranu. I ako Allah poslani se Allah i se, se bojao da ne bude okrenut, jer Allah poslani se Allah i srlem žudio da budu ljudi koji je opućeni. Žudio je. Žudio je za, za kim? Svojim narodom. Želio je da, da jevriji krenu njegovim putem od želio je posao njegovim sallahu i sada. Ali onda Allah subhanahu wa ta'ala presica svaku mogućnost, oni da tko nje želi uput, ti žališ to, pa mi, Allah subhanahu wa ta'ala riliju, Huliyah i hu kafiru. Kad nijema pogodbe se ne bi ljudicija, ili kao što su jevriji jedan dio dana do podne, pa ćemo posle podne vrata našoj djeri, da bi on vidio takmičenje nije hojever da donositi našu. Iako je drugi, kako bi renin krčan je drugi, nismo da jedinci. Osim danas što imam. Papa, pao pa, mi drugi. On dao prostanjis samo za samo se. Allah subhanahu wa ta'ala taži, Kako ćeš šta?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 E što mislite danas koliko naši vrstveni koji kažu, ja sam najučeniji, <laughs> ne ima niko u čegi odmeri, vola nebi ju, da znaš koliki iz tih žalaju, da znaš koliko ne znaš, da znaš koliko ima toga što mogu da saznaš, a nikad neće dopućati do kraja, onda čuj, što više čovjek uči, sve više spoznanja ne zna. Što više uči, spoznanja koliko je nekako naoga, mogo je. Međutim, pojedinci zapečati i kažu, ne, da je ne Nijedan šejih na svijetu ne pusti može ušćenje. Allah! Maša Allah! Docent, doktor, akademik, profesor, on maša Allah, steklo suznanje u bječu, mnog godine kursa u Medini, tako? I mnogi njemu slišaju. I onda dući kaže, ja sam največer. Bavuštavan, očinu ušćenju. Općevno, muslimali danas plivaju im u nezdanju. I nije čudno što se muslimalima pripisuje uvijek ono, dakle, zatrucanost, glupost itd. Postoje, nije opravda najvišći, nikada to pliva, prvi muslimali su učeni nazija itd., itd. Ali postoje opravda na svomim slučajama kada ljudi ne želi. Jer šta vi mislite, kako je moguće doći u društvo do određene položaja, Ako se naša generacija žrtvovati I generacija onih koji su rođeni od četvdesete, četvdesete, pidesete pa do recimo sedamdesete ili šestdesetipete je najviše fasovala Generacija koju mozak ispala Danas pa odvaro se on im kažio I on toko ima pjedest nekog godine i kaže Ma generaciju puno što ima Ale mojte kaže Harbine, vi fasujete U mom, kaže, vremen, kad se imao godina kod ti Nije si smio zamisliti da pričaš o islamu? ja nije si smio prišti islam. A neka mogu da praktikuješ islam, javno. Kad ti staje hrvina na graju, Allah Ko? Ne imate više alija. Uklani, noć te pojedi. I prije je to poznato, noć te pojedi. Samo gledaj, nestao prekožem će. Bilo A neka mogu da pustiš brani. A neka mogu da se žena pokrije. Zavrvi ovo i onda A nekako, nekako što znam što. Znam sad recimo jedan recimo, skup koji se organizuje na Imanu, pa se organizuje na Nagoričkom mjezu, pa se organizuje šta ja znam, pa se organizuje u veliku hladučnost, u dotiku smeta, tako dalje. Znam što ćete te skupove, recimo 68. Kad su bilo nevelike demonstracije kad je tim na vojskak ušla. Znam, dakle, treba iskorist o uslobodu i danas nikome nije zapraveno da idu u školu, I nikom nije zavrano se u školi da, fakult, da završi fakulte, da završi magistra, da doktorira i šalab ta. Nikom nije ispričan, ali treba uložiti maksimalna Onoman je bilo šta, muslimanu, to će podatne na fraza, kaže musliman kupi dva vola rekla dijete, kod se osnog grada, i učer to ne daž više, hajte vam, imam, imam puno njebih. Dok je vlah prodao volove, pa i vodite. dijete. Gledajte ga pogledate, predstavno, procentalnost u vojsci, procentalnost u vojsci koliko bio generala koliko je bilo recimo ova se sed sed ima činova to je sjet, sjet znači, visoki činovnik u vojsce u općini u vladi u policiji normalno neke znači, manje strukture sve mesta administrstrava da smika znači, iza zabra, zabroj početak Branko Flot, Br admiral flote Branko Mambu što je bio? Ahmer nije bio Ahmed Ćuranović nije bio Što? A ni babom kupio to u čurki, a ne to hraničite život. Sad date što neće mići. Dakle, muslimari non stop gure se hroz nekim čega. I ponose se onim što ima, a u stvar nemaj ništa. I vidite dašto je svedena gosta. Neka je bila Dalmacija naša. Sanžak je bio, dakle, Puglasanskim bilavetom. Danas nemao više Sanžaka, nemao više Dalmaciji. Sad, šta, kranica nam je neđu propozicu. Čuprije, eno dvore dakle, na Trebović, hoći da metnu kasir. Eee, kasir. Onaj Edvard Tugrančić do prijeti vamo iza aerodroma, vam, onaj onaj Cirilica, Cirilica piše, policija, Dor policija piše. Ali pazite nešto, nitko da nismo svjest. Ja sljedeći je Ramazan pa na muslimane koji se sprema. Tri dan dana. Šta mislite, hoće ništa ostati od muslimana, u musliman da kako uspije da se vidi da sam martao Putinaz na primjer oni koji su bili tog Zatim mnogo obožavao je Alasu Panemotava. Taj Andrej Nikolić. Pa kaže ja ću krenuti pravim putem. Koji je pravi se slano, ja ću izgubiti dosho, ja neću da sećić clienti, ja li ne mogu da zadržati svoj dakle, svoj svoj I u žrtvu je vjerom Za komad, hljeba, neko se reći, da je žlice I žrtvu za određenu strah. Allah suhanu ta'la taži koji meni nas imaju arbudullaha, ima ljudi koji Allah obožavaju nešto, na jednom slobu. Dakle, ako kako vodi kako dobro, on je Ale srećan. Ali kako je nešto mu si ibe, ne može se srbiti. Ne može da podnese, podnese, podnese mu bitak na dođavu. Čuvud će svati da je borba na dnjalku traje 50 godina, kad čovjek shvati i do kraja živata. Da li moguće da čovjek tih 50 godina dakle, žrtvoje vjeru, žrtvoje ahiret, vječni i normalni ahiret, za nešto neznamo? Drugi primjer. Čovjek radi u firmu 40 godina ili 43 godina. Dabnu mu penziju i on živi još četiri godine. Triste mu pizno. Plaćao samo do 14-45 godina državnje. Ogulili, ogulili ga, kako su god Fizički. Fizički. i psihički, notka primu direktora. Nek' nije mogu biti ta direktora. Gulil je. Iman je gradio, gradio, gradio. Šta bi ste ko izradio u Avustriju, Njemačku, Sloveniji, Hrvaciji? Ko izradio? Božnja. Božnje nju izbravi, priča po šta hoće. To šta radiš, kaže, ja pomagam špangera, u kojem smislu. Kaže on kad razkrižam ono što stane, ja lopatom toga zvaca. Mm. Lava je prekoj alazivam, koji ih posud. Međutime dinči. Nikad nije razmišljaju šta, nam budi onaj koji će dođi gospodin sa fitiljem, doći na muzeijno službeno i reći, mom ću im postrojiti se Marko Đuro, Piero Haimu. Nene je dobro suprotno, radiju, Mohamed, Hasan, Hussein, Islamu i šta ja Druga prepreka je nesposobnost da se ponese odgovornost na tom putu. Šta to znači? Ima ljudi koji sebe promolišu u društvu za ono što ne sposobni. Gura se. Iđe mu nije mjesto gura se. Evo je jedan banalan primjer. primjer. Dođite u džanije, ima ljudi koji znaju čitak u I volete tam neke ideje koji nije pojmena razlika šta je ha i ha i ha ni zna ayn, ni zajn, ni qah, ne ni, ni, kev Nikakvi ni razgiv može na prvi A ovo oh je hafiz čovjek, nivog, moral, učen nosilat sa vama i smrata on stoji za njega i mora prilpi se preznaje što njegav slušao da, da mi govorim o većim nekim stupnjima da mi o nekim Obavnim siderima koji se uraji na direktorskih atelje, na vladaću strukturu, na, na, na, na, na strani postoje oni koji mogu da podese. Zašto? Jer njegovo srce je osurno. Nije srce, srce upute. Nije upućeno na svati ne kaže, ja nisam zato jasno sa ovom, ja sam sposobom, ja nisam. Jer Allah postani sallallahu sallallahu sallallahu sallam, kaže Rahimahullahu mrenan arpe fadraimu tulloha fejna dalitne. Kada vas mi je čovjek koji zna svoje mogućnosti kontrola. on kaže, ja sam sposobom da određujem u stola. A nisam zato. Ja, ali nikad ne mogu biti pođan arpe. Jer mogu biti rektor. Ne mogu. I što je u problem da ti kažu, ja volim da ima neko koji će naredđet, koji će nas ufjati, ima ljudi neko koji znaju znaju Ja, ja Ono mi to se dešava najviše u mahalama, s gradskim mahalama i na sedra. Mutevelija, najgor, u nas Mutevelija je imao kazan, ja sam tu pričao, za Rahiju, Mutevelija bio, u ja vam kažem, ja sam bilo sto osak kuća u Zewski. Iko niko iz sto osak kuća im pa kaže, halo, huso, huso bilo ime, huso, ne možda ti biti Mutevelija, Mutevelija možda to je čovjek pomošan. <laughs> A husovac je imao kazan, jer on je bio Mutevelija, dakle on se brinu za vijerska pitanja u Zew <laughs> Uh, izgleda ta džavi je, šta je adla, sve ono što je drugo glavno za islam, subhanova, dakle, koja je zaoplačenost, zašto, sredopornost nije ovih srca. Treći, zalist i ovolost. Allah poslanik se vlaserem protesirio, dakle, potomačio je zalist i ovolost, općento, da je tu zanem, zanemarivanje istine i podaneštavanjem ljudi. Suprotno toga je skrušenost, dakle, staloženost, smirenost te čovjek prihvati istinu od njih koga ne bodi. A vidim, Rehangol Rahne je ovdje i kod Sufjan desove. Sufjan je u Ali doću kod Sufjan njihove desove. Kad je bilo pitan, zašto ti biš punjene Kaže, da se malo srce smekša. Ali što znači da ono što je odsaznao od istini, prihvatio. Istina se prihvati od nama kad je došao od koga? Iblisa. došao od iblisa, istina se prihvatio. Ista je halizov gorej taj i dozor došoj krao i to je debuta. To utiči kako kaže pusteva se nešto na usta što pročišava pogatati i što znači kašte. Onda kaže Allahu la ilaha kaže psi sa rasan kaže koji su ostali. Onda on sasno kaže taj rodi tvoj. Dakle griješ sigarš i kradljivac to. Zahiri ayat 34. Ma pa gore radan kaže takvi tako uvaže sa tome reklo tu to. Oni sasno kaže sada fakke hum kezum. Istim ti rekao Pisnu ti je rekao, da se prihaća. I nemaš sanjima artista. Kogod da dođe da kaže, istinu prihaćemo. Ali ne mora tu, znaš, da tu osob treba slida, ta osoba treba da... Kogod da, mi imamo problem što mi gradimo nešto za kuhličnost. Vježemo se za insana i kažemo, on je taj gotovo. I onda ja dok ne on posrne, hej, je da staš filo, ali i ono što vam on promovimo i tako. Odviješ istinu, ako se odvije osob. To je već problem, to je već problem kod ublika. Zadim, e, Iblis, Allah ja prokleo, je bio protirani proklej, je bio proklej upravo rada čega? Zavisti i oholosti. Nije mogao krenutku u taj mistrini. Nije mogao, mogao doći do upruti upravo istog razdana. Ovo zaholio se. Kad bi bilo da naređen da učinio sežu sa melecima, odbio je, šta je rekao? Harakta njegovina nal, harakta pepogine plik, ja sam bolje endiga, stvorio se od vatre, a njega se stvori od no Milovač, Gline, ustale zemlji. Dakle, njegova logika je bila šta? Da je vatra boljao od gline, tu glina predao ovog ono. A nije znao da je vatre uništao, spaljuje i ako vatre ne ostaje samo pepog, tu i pepogu se može da uništi. A nije znao da je od sve nastao. Čitim sve što postane zemljih gline, treći zidovi ni da, da od kamen ima matera da namasto ono je zemni i tako da ne čudim sa igrači godine sve sve sve paprika paradajst da ovo se može poče sve sve od milijni rude koji su izašla mimo željeza sve iz zemlje podatle je ne znam slušajte se igra i isteon puteviste ne mimo pute upravo zato subim stan ohr. I se subim zagavis tako. Zamiđali su. Komi za su ajel. Ensalema. Tjestno nam se bula sena došla djevojka. On se pritele ensare, i pritele ensare, i nevena. se uskoro poslanik koji će obist i sa kojim će se boriti protiv vas. Kad nam se bula sena došla. On se da spoznali znao da je on, pa on poslanik. Jer Allah subhanahu kaže: Oni ima, da onim kojima smo davali k njimu, pome jevrajima, znali su ga kao što svoje sirame. A u celom Ibnem Mišken i jehoje Ibnem Ahtavu. Kad da Muhamistada sada dozi sad su poetao. I sad se izapavali. I ledala. I kažemo njemu, je on i svi znako da je on, onako kako je zapisano u tevramotu. I po obliku, i po ponašanju, i po strušenosti, i po svim svojstvama kako je Allah subhano tebrav opisao. I po onom i kako je Allah opisao šta? Ashabo je kod njega. A dalek je metano u tebravati, to je njegov primjer ke tebravatu, i odim čin, odim a hreže šata'ahu poput biljke koja izdanje svoj dadne ljeghidha bih mu kufar, da bi niman neutljene biljnike. Niman, koštepkova na svih, šta, vršim živom pukvovijel, nekso, međim vas lije, šta, I on da su šta, nekveća ovog razgova, kaže, ja u sezračil nevrtevsku, sam živ. Ali <gled> Allah, upozna i sallam, še nevam pograva safiya bint Ali mm. Jana ana fostul de Z primiți o tine primiți Odrivete ćer znaš da ga Allah subhanahu što stidanju Ta nemi priča za sebe Ali izga prigatan iako su se spoznali istina prije Ja'rifune mu ke ma su... ya'rifune dana wa inna fariqan minhum la yaqulun al-haqa wa hum ya'lamun Ali skupina od njih krivu istina kada je vođe koji spila istina وَهُمْ je ali su znali ilm, znanje, bio su ubiđeni da postani Is. S.A.W. postani. Nije bilo ništa nepoznalo, nije bilo su strani. Ali su ga tjeli zašto? Iz oholosti, iz zaviste zašto se pojavio među ensarijama, dakle, medimena, zašto se nije to pojavio među nima. Također, Abdullah i Ubeidnu Saloon, odbio je na prihati luna, odbio je put istine i upute, i jebu žerno, i svi su put istine, i čega? Iz oholosti. Mi smo uprihjati da Allah kusama i sa' Allah i sa' bude taj koji će recimo njih predstaviti, ima nječi njih, da bude njihov vođan, da i tako da bi radu. A duha i dnebe i da sam ume, treba je ukliknul sam izrađeva i da bude kral Medine, onaj koji će pravka. Kaj Allah i sa' neko sam došao u jedinu njihova srca dokinulo kraljevstvo tog tipa dakle da budu sluge i rogovi Abdu'laha i dnebeja i njegove dinastije koja se njegove sredi nakon njega, jako je njegov potomak bio kom Abdullah ibn nego sin Abdullah, nego se nazvao, to je primio i islam bio izredan islam. Kada se vraćali s na Medinu, i kada je Abdullah ibn Ubay mislono rekao, "Ne enragedano di mattina te da socenareza minan adam", akselerato Medinu časnim čezinistratom de poniženjem. Negosin Abdullah ostao na Medinskoj bašti kada koji postaviče, niče uči. Od svojom neku Bla, Bala, Bala popuša uči Hvala I nije smije uvući svega Bala, Bala psanica sam rekao Abdulla, pusti svoj uvaca neko uće. I Aladžašano kaže, čast pripada kod nekao Bala, ne mogu i vjernici. To se je se pozvao Bala i nebejim u seboru. da kažem šta znači put upute koji je mikriran nego sin, a oni nije upravo to neke paklosti na žene i da se zaviste. Od preprika upute Jeste <clears throat> vlast, vlast je je ili vodstvo ili kraljevstvo i uopćenito što mi je rekao stolica, potene je nešto što je zavjelo pojedince u istoriji. Herakob, faraul, svi on nisu šta, put istine, nisu njim pravim putem upravo što nisu mogli da se liše islamo, odnosno nisu mogli da se toga da računi islamo. Ali Musa jeste sa sam predstavio faraonu kada pokazuju sve dokaze. I ti si aj, ja. sve dokaze da faraon vidi. Jasno vidio da je Musa ista da je Allah smota istina, vidi da on nije bog. Nisi seo sa Hamanon, Haman on je stalni ministar Bahanon, njegov glavni ministar, premijer vlade i faraona. Sijeme sami ma ko savetuje. I upitao ga je šta mislite, kaže, ti si smatrao sebe bogom i da si ga da će postati rogom, da godin poželaš nekoga drugog. Njim je palo u dušta želja za gospod, pa izabravo gospod i odbio budiste. Iako je bio ovdjeć u svaki put, je u Musavu, molim su ovih gospodala, naopno da sljedeću i krvi i žaba, jer kagod bi došlo do vode, kagod bi popiju, kagod bi da se okupaju vode, da se pretvorilo o krvi. Znači koji doši će da se krvi sasmešati, piši Žabe su i napadali, nisu mogli vidjeti. Dakle, što god otvorili bilo tim pozdor, pune žava, postade je kuće, pune žava. Napadali su i krpili. Dakle, krpili možda prenesen bol vešćini koji je tamo bolesti, tako zarazni. Napadali i tako krpili, iskakali su i vidjeti na uništuru, sumuša, sve. I svaki put varamo bi pozvolu Musa, misl. Antoni Salaam, odklonio od nas, mi ja ću pustiti izraelićanje sa toga. Nedakle su on telo da nije muštio pred njegovih i lažni objećanje. I tom prilukom se reklo Fakala en uminu ljubješareni vizlina wa khalbumu ma lajna ma'abidum za svima povjera, a vajci ljubi poklip nas a nivam narod su naše povje. Pavan, pavan, pavan. Nel hod? No? Uspavljeno. Peto. Treplika u Kitej je stiženja strasti i železa i mjetkov. Veliki broj ehl Kitavija, dakle, srednjim na kršćana, sprečava jeoristijskog imana Upravo, što rabati našim iziraju tuđe mjetke, izjedaju tuđe, tuđe posjede. Također tuđe kure, mimo su spriječeni kad određeni strast sledi Allahom, psalmika sallallahu a vezi besedem. Pa kad su čuli da psalmika sallallahu a vezi besedem zabranjuje alkohol, neko će mi vas siklonim alkoholom. Pa kad su čuli da psalmika sallallahu a vezi besedem zabranjuje blud, neko će mi vas siklonimu bludu. Pa kad su čuli da psalmika sallallahu a dobrani lovici u mrsto pjesmi što rekas mislemo da isto pjesme da je željis kom pjesmi što zaličanje dužanstva veličanje ef torijeka onaj takav trajni kao što je žela ne spomnje što patriotizam i te ističnost i smijejo mamo posjećuju se sve upreme strasti dakle, to je bila petrika i danas znam imate to dakle, ljudi strasti pa je otjenili slavu kad žalici se do dozveli do, do smo tamo se zanam On je uvoli ženskini? Imam Shafi'a, Imam Shafi'a r.a. Taži. Posličit. Kaže, Men fi ghairi daytihi bi el faqad za' zunije fi daytihi binus fi dirhemin ku tuži za hiljadu srebranjaka, u njegovisi učičini za pola srebranjaka. da Allah, usta i sallam, Je mamića, tam. Kaj je pozvan od maliča, htio da prihvatim istanom, kaže Boži, ko se želi, ti slav, ali je Boži, da se dozvoli tuk. Nama se sad prežavati sjeta, kao je logika ovdje. Bi li ti materom? Materom? Moj mar? A šta kariš sa sestrom? Sa sestrom glavo će A žena? Kul ćeš sa ženom? Ja nevam sam sada. Stavio je po prsima, po učenom dolgu. I nije željenio nakon tega bud, i umrao kao veliki zahid, veliki pobožnjak. Iako je bio bogataš, kad su ga poprile po glavi, vidilo mu se. Nogim, ja vidilo mu se, zla zboravljaju sam nime, radi avla. A je da lahko psa nislao selenije liječio ovu bolještine. I on ko? Čovjek voli alkohol. Dobar paša ga, moji solidni, hod vam nešto iz priča. Kad popriš Češovaki, auto, razviš auto, sebe oštetiš, naučeš sebe u policiju na vrat, ubiš nekog na cesti, ubiš neđurnjete, ubiš neđurnju ženu, ubiš neđurnju čovjeka. Napraviš veliku štetu, rečmo, što jedno slovo je zvao znak i logo jedno, kad je on beseća. kući i ženu, prebijješ je, razbijaš joj zube, stučeš na te, čupaš na te kosu. Dok kafan se sa najboljom svojim prijateljima, znači isto ješ izlaziš, ispovraćaš se po podstel, ispadača se po kafaneng govoriš. To je neka Jel'o jedan lukov? Nije, ali ne mogu biti, ne možeš sa njima razgledati, sam so sa takvom lukovom. Nije štriš svijetski ti doka, ty, ty ne pali to tebi, misli kad se uči kuna, kad se umiha, isti Ali evo, sagledaj svoj život kakav bio, ako bi bilo bude realista. Šestog, pojedinica isprečava lupute, ljubav prea porodci, bližnjima i plebe. Pojedinici kažu, Ja mi hkrinu u pravim putem, međutim, moja mati ne može prihrati da ja imam, da sam ja u nama ne može prihrati da ja pustim bradu, ne može moja mati prihrati da me žele pokrivena. Dobro, pažavno je solidno. Znači, opet volku, čiji je prečihator? Čiji je prečihator? Allah ili majčik? Otec ima svoje mjesto samo. slavu. Mati je tripto, jer o pitanju pohlušnosti i ljubav prema me. Tri ja sam otestina pogleda neki. Ali, ne možeš dati prednost rtima na Allah. Jer Allah S.W.Tava te stvorio, pa te udario, pa ti podario blagodat. I onda Allah S.W.Tava hoće da te uputiti, a ti nećeš uputiti. I kažeš pečini moja pametina. Isto kao što su veliki broje ja i krčana odbili, isto kao što se desilo da ima Allaho poslaniki s.a.w. kada su Rebu Talib odbio, kada smo rekli, ne taj da vam milijati Abdul Talib, znači ćeš ostaviti vjero Abdul Talib-a, ali sam sam e, rekao, recvajla je na Rijuškoj mi će se doznat, la, su, adol, talib, on je rekao, ne taj da vam milijati Abdul Talib, rekao, umirim, ne, da ti umirim, da mi je Abdul Talib-a. Sedmu ospreša, upute este ljubav prema domovim, Ljubav prema oni na pozivaju na put, da dakle, kao što se pute, e, pardon, na, nacionalizam, patriotizam i to jeste što. U Islamu ne postoji ništa što se zove patriotizam, ne postoji što se zove Islam pozna nešto što se zove ume. Islam pozna što se zove ume. I kada je muslimani razmišljaju na takav način, da postoji samo ume kao cijelina, kao milijarda i šesto miliona muslimana, Ja znam da svaki musliman, kada spada, dakle, ima mjesto u svom srcu kao grad ili kao sestar, će biti na nivou i na u taj gled. A ti ogrančavati sebi na ono, trokut, ili doljeno je dio kaj je osni, jer se ogrančavati na ono, dolje kaj je Adriatika, ali ono, dolje dio je obalni, ili crveni mjese, odnosno, e, mjesec iz vijezda na crvenoj zastavi, tako da nisam to ne i Nisam to ne poznaje. Nije od nas ona ko se poziva na nacionalizam, nije od nas onaj ko se poziva na necelizam, nije od se poziva na necelizam, nije od nas onaj, od nas onaj se poziva na džarijevske na... dakle, načine, i tako tako, nije od nas, zašto pa ne pripada nama, jer se ti svrstu pod plavu zastavu sa ono što je Evropa navetla nekakom iz vijezdnice, ona žuti, ha, večer, što, ne moram da volim, to je četiri ta ja ključna izdana i da je za mene je jegenska je, je, je parola, Allahu al-rahmanu al-rasulullah. ne, ne, ne, ne znači drugu, drugu parol ko tako navija se ja da kaživo i bolju. Pustoj. Jo. Ono kad se fizično upravo zato da je se šta, da me kraskino. Ja pogledajte Salman al-Farsi. On je suhiba Rumija. je bio jedan primjer čovjeka koji je se borio za istinu, koji traži isti I ostavio je nekada Perziju, dušao koji je posljednjih sallama i sada samo radi istini, samo radi istini. Danas isto tako, naši muslimani leti na zapad za istinu bankovni, čekova i bogatstva. I su najveći, ja sam nekada da bi bio u Kuwaiti, ostišao sam jednu firmu, Ova, možete mi reći, firma telekomunikacije, mobilna telefonija, veliko kako je firma Ayan. Parkirano se java brat, poslanac. Kažem njegovicu vidjeti na lahka koja je upala. Jasnici, bosanska zastava, jel'o, Bosnia, Bosnia, jel'o. Da, dođena, oko tablica, sve, bosanske zama. E, a ovo to džiđa. Dakle, znači da džiđa cirkus. Bi pukli u svijetu. Pošlo je malo, jel' ti, koje je to? Patrivata, mire, kubo se dole krvarimo. Ja, ma, nema, evo nas. A oni u vodu kuvaju, to okay, kejni, i padaj, i dolaj, i padaj, i mašala. On će dođe sutra. Pukuće klase u okoljeno, naj A evo će vozati autor 2.000.000 maraka, što? što je on bio najveći pataliota. Ja se borio za Bosnu, a Marku neće da za. upržava. Vi su prije, tako da ti znajiš. I njih je 300.000, šta ja znam, u Austriji, njih je pola miliona u Americi, i on hoće da nešto prije o marketingu. Ovo smo, od treplika upte, da neko pomisli kakve steđenje Allahu poslanika sa vašim sedmom ulazak u islam poređenje i podneštavanje predaka su meni se malo prijed približ a ja vas da kad do budu evo taj Allah wa ta'ala govori Allahu ta'ala ila ma Allahu lil rasul qalu hasbunallahu wa ni'ma al-wadid a danas se kaže dojdite pokonza što je objavio njegov alah i dojdite po staniku dojdite i dojdite mimo poslaniku kaže do na ime naše oče i danas dan evo svima ko da želijamo da taj čovjek čovjek naš na taj ubožavašao alah što da ne ispravan nije ništa protiv jest jedan anad dimije deran stan e poli ali nisi uzražen zato taj način baš da ni ustala se da se čino smatla zakon ne on kaže Opaku sam ja naučio svog oca i ja ovu ne to nisi proplastno. Kad čovjek stalja na malog poslanika, stalja vlahog uraika, stavlja, stavlja poslanika i stavlja ljubav prema otcu, ljubav prema djedu. To je problem. A zašto se nisi pozvao na tradjeda? je grad bi imala žešćinu. Mhm. Moli. Moli. Nije bio babu, mene predet bio u islamu, imao brad, ja ošao na me za rumene o djede, kako slika, bijeli se brada. Bielokapica gori kaže svom djede, njegovom, dakle, sinu, djede šta je ovo, kakav ti u biju? Kaj ti je najviše na njega, što te posliješ kada imaš daleko u nebavu? Aha, djede tebi? Razumijte, to što se nije poznuo na njega. Ili kad vam neko kaže, ja ne mijenjam ono što su naučili naučile moje ovoče, dobro. Ja ne minjam ono što sam naučio svoju džede i bave, Avram. Šta te naučio? Kazam ti svaki god nima, sin se ženio u sto litara alkohola. Kradiš. Imaš dva, tri bankovna računa u kamatnom sistemu. U džami te ne vidimo osim godičnje dva puta. I to ako stigneš na prvi rekati ili na drugi rekati. Mera namaza. Kradiš, olažiš. Znamo kao lopa. Ti da me redati, redat, to nam čeo vođa. Ti redat, to poni izme još veća Allah, Allah usmano teba gežu. Kad nam spolivate sučinsko stanje današnje, Naši, nemojte daleko ići, pa oko sebe kako su ljubite. Pa, pa tretišnost, kad prolazite koji pojedinaca, pričate na telefon te prijeti, he Allah, je to, jes Allah, ja da pokajka komu, ja sam ono zagledam. I ulazi i primišti gdje su Nikako ne naziva Selama, on njega je rodico za kako se drugo, kad tebi vidi... Selama Ali! Selama Ali! Što? Da pokaži koliko on dažava, svoje prikladnosti i slama. Hrvice. Deli ti razlog. Ono se svečava... Dakle, pojedince, jeste, ako je neko prednjačio prije njih naoputi. Kaže, ja neću drame iđe planeta i ta. On počeo, kaže, planet, ja da... Neće, ja <laughs> Kaže, kad sam vidio njegovu džavi, ja kaj višajem, subhanala, ja to nevojel sva vidio su. Kakva je veza tvoja uputa i njegova uputa? Kakva je ima vezi, kaže, ona ja stava u prvi sad, nije se kaj još riješio da je vonja, ali još uvijek kad je čurne, je natukne na alkohol, ja sam ja je stavim, subhanala, kakva to? Kakvi je tu ima vezi, ni logike, ni mjere, ni bilo ali još, šta, on ne može podesiti njega. Ja sjećam u ovom sjel tako, koji... badalni primjer, ali ljud bolestni. Kad glede je džuma, jedan mu nipi u selo i odi u drugu srednja Trnova, tam prea bijeljni, još malo brži u džumu. Nedaleko od nas, odi na džumu. Ja kažem džedruku, če će mu nipi? Kad je hanja u srednji trndar i džumu. Što pa evo, bliže je odreku, ima još dva sada do džume, mi ćemo zasahat vam, što ovde sada? Ej, kaj, ne ponosi toga i toga. A vela, hvala, vela, koja je za toliki put potešaoš drugo selo Sela. da postavio. Iako naše selo, mislim, navedio bi malo više pobožnije, i bilo više jednog minuta u selo. Ali ih, ono, odio tu sada, sada zašto ne ponosio nekva kamulove džavne. <gled> Dobro je da nisi još jedin šta prostor je činim, pa nežan je očinim da klanjam. je tu. Jesu običaji na koji se čovjek naučio i ne može da ih se riješi. Ne, o tom sam malo prije govorio. I ne može da se riješi onoga što je dakle, odavno u njegovom životu ostalo pravo. To jeste da čovjek kaže ja ne mogu da se riješim jevrejstva ili hršćanstva, jer to je vjera mojih djedova, to je vjera mojih očeva, ja sam na njoj odranjen i ja svatam da je Mohamed bio Boži poslanjik, ja svatam shvatam, ja shvatam, ja sam, ne je to jasno, jer ne mogu da slijedim njega iz određenjeg razloga. I vam kažu nisu naše svoje očeve na toj vjeri, imenih Korac samovini, Inna ujedna banja va umetinu, a inna va Lazarim, len a Lazarim ovtetu. To je meni Korac samovini tako stopano. Zaraz po svega toga suprotno tako voli problema, meni da da se krene putem istini. Jest da čovjek išče morala subhanahu taala, na želi da. Nismo proučavali što je. Slijedalo nakon posenike sallallahu alejhi Da stavimo tragači i tragasi za likom koji sviš njegov njegovog srca. Ne da bi da mi obolijo. Razumete obolija. Čovjek osušta neka pokosti ima. Ja. I što Što mi budi dovedeni su pre iskušenje kada se radio poslova, smo, ja znam, o, otvarali načuna na balanci, pa određeni poslov, pa šta ja znam, no, ponudom se bako, pa dobra zarada, pa evo Dijemonce, pa jednog Petrova, pa, bilo 10 maraka sa 300 maraka Dijemonce, nagravo na, na, 3 maraka, jednog Petrova. On je jedni, niske nije pojmao poslovanje, tamo je neki izdili koji je odkupila, nekako Petrova sušao za 3 noći i on iskupio sve, neko, da, da, da, da navugljiv vijednike. I kažem vam je su kaznala prilika, sa stotinu šubi. Ja rešimo hoću da kupi auto. Hoću da kupi malo auto. Auto firme osigurava kasko. Ja ne, ali ja ništa što. Ja sam njega kupio za 12.000 eura. Ja ga plaćam svaki mjesec po 500 euro i on je kasko osiguran. A pa kako? Ko osigurava kasko? Pa kuća koja je me prodala. A pa, bibi, ne možeš da ti kupiti. Jer počinamo da ti ne posjeduješ to auto. Je ne može osigurati on moje auto a ja ga uvoza. Što znači da u ugovornu tačku ti si zažmirio kratnije pasava kada ti je bila haramno, potpišeš. A to jeste da one sudjeluje u onome što je haram. On dao si joj primjer radim. Hoće vam da vrnimo na film. Nemusliman, ja musliman. Možda li se učeo tako sa nemuslimanom? Ne može. Može se učeo sa nemuslimanom? Sjavno ne može. Nis odzvrljeno. On kaže, ja imam svaki mjesec prihodat kama toliko ti imaš, toliko mi ću, pomješan nam svi vjetak. Otku znam šta je hala, šta nije hvala. Neću. Dakle, Stavlja sam sebi no, u matri. Dakle, čovjek treba se boriti, čovjek treba tražiti lijek, da je traga za lijekom i dronovno, kažem, da ustaje na tom putu i potrebe zbrajem pravim I molim vam, sukojom da nehajde na suku za da i daš ona sukoj nam dala svojim, on sastavim, svojim na još dobi si još, još dobi. To na